Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès als 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I aquest dimarts 23 d'octubre de 2012 iniciem una nova aventura d'aquest programa des d'ara mateix fins a dos quarts de dues. Els cops aquests que senten es perquè acaba d'arribar el Sr. Braut i està col·locant-se totes les coses i no és conscient que tots se senten en ràdio. Hola, molt bon dia. Eh, prou, les molèsties. Assí molt content i molt emocionat perquè m'han tret al del braç. Sí, no, no, ja, però això no li dona opció de que vagi fument cops a punxar la taula. Sí, estic provant que s'en funciona bé el braç. Eh, surt i fora i provi anar ali contra la paret, no, perquè és capaç de foradar-la eh, i és la fan no, pagar. és que pensa que si avui ha arribat tard és perquè m'he cretat a casa una estona després de que em entreguessin aquest material vena, vull al Capestrel. He nata casa una estona en la intimidat em funciona bé al bras. O sigui pues sí, Vostè eh, no ha, anat, ha, anat revisar, ha anat a revisar l'Emmanuel, ah, que... ja que es va morir la Sílvia Cristel, Exacte. ha anat l'Emmanuel. Exacte, ha estat un, un homenatge, ha estat el sí. concepte a Gil, gran sí. moda de detall de l'acte. Que fixis vostè en el que és l'Emmanuel, l'Emmanuel en francès eròtic. Si fos en castellà seria Manola, que té una connotació d'autosatisfacció masculina. Doncs m'agrada que et aquest tema perquè precisament avui, Vaja, a la secció és... d'avui... No, no, no, no, no, perdoni vostè, a la secció avui parlarem, entre altres coses, de literatura i parlarem d'una gran escriptora sueca. Bé, parlem de molta gent, evidentment, però també parlem d'una gran... Escolta, soc jo que tinc la vida alterada o és el so...? El so de què? dels auriculars. Em sento raro. O sigui, normalment sóc raro, no? Però, no ho sí, sí, no, no no sé, això no ho sé, això no ho sé. El senyor Xavier li tocarà el botó. Això, quin botó em tocarà concretament? El botó tècnic de la taula de so. Ah, no, no, però és que vull dir que em sento raro i que em sento millor d'habitualment. Normalment com, em noto com una veu bastant dolenta, en canvi avui me la noto millor. Jo tinc una teoria. A vostè avui li el cabastrell. S'ha dutxat i llavors s'ha tret també ser un de l'orella. Ah, que no sigui això, espera. Ves que no sigui això. Ves, que, Ves no que, que no sigui això, això. Entra, Ara, tot, ara, Bé, ara que vostè arribat aquí Li comunicaré una petita cosa Perquè si hagués vingut abans hauria pogut parlar Però, si no, no. però per Què això està la comunicar? telepatia sí. uh, Resulta que avui el senyor Cap uh, Per uns motius X uh -huh. No pot estar a nosaltres fins a uh, tres quarts amb la qual cosa la seva secció anirà ara, després de la ah, presentació, i eh, el lloc que vostè ocupa el l'ocuparà el senyor Jaume Capdevila Cap. De Això vol dir que hi ha, quan... o sigui, ha tres coses ja hauré de marxar de l'emissora i vindrà ell en persona o no? No, no, no, no, no. Ah. ho farà per telèfon. Okay, I només, només em faltaria això que ara torni a marxar perquè, escolta, jo m'infartaré. <laughs> escolta, seria un puntàs, eh? Vull dir, que hem de ser el mateix de sempre, però amb l'ordre alterat. Exacte. Però nosaltres, primer, que alterat ja vostem estem al natural, ordre no n'hem tingut mai. També és veritat. I després, jo estic fent un càlcul, i diria que de cada deu programes, en vuit no complim alguns dels aspectes del menú que donem al principi. Perquè és un programa fet en directe i és un programa, com li diria jo, diferent. diferent. És, una és un programa sorpresa. Diferent, és un programa sorpresa. Jo anuncio unes coses i després, doncs, passa el que passa. No? Exacte. Doncs bé, eh, parlant de sorpreses, el que no és sorprenent és tenir un equip de gent treballant. Que malgrat digui el senyor Braut que moltes vegades no es compleix, eh, esperem avui complir-ho. En el control d'estors està el nostre companys Javier Gargallo, que l'home ja estava preparat amb un micròfon diu, per si ja d entrar. d'entrar. Està molt bé, està molt bé. Com li jo, com a reserves del futbol, no? Dius, és greu, doctor, el que li ha passat? Haig d'entrar i estar al el xandall. Home, podríem haver fet la, la connexió directa des de l'estació, mentre jo anava baixant, allò, trucant-me pel mòbil, com estem, clac, clac... Total, si ho fa el Fidalgo o hi ho fa el senyor Cap... Sí, però escolti... Ja seria un puntet. Que bo, anar escoltant tots els sols del carrer en totes les accions, dius amb un amb dues... No, dubte, el millor senyor, seria, en moment de pujar per l'ascensor, que es la connexió. Llavors, en aquest moment precís, seria, txac, ser, ser, seria t un... Vostè també té uns invents. En fi, els deia que el senyor Xavier Gargallo que estava parat per poder entrar eh, es deia que anem més a fer de, de tècnic de so. Ah, si vols, entro, si vol, entro un moment a fer de tècnic de so. No, prefereixo que ho faci ell i vostè continuï aquí. Ah. Ei, diguin desconfiat, eh? Ah, bueno. I ell diu que també. La pregunta és, hi ha algun botó vermell d'autodestrucció a la taula de comandaments? No ho sé, perquè jo no... hi he estat poc allà a l'altra banda de la peixera, m'entén. Mm em mm, situava en una època que feia locutor control amb un, amb un programa musical amb el qual només tenia que fer que, eh? diu que hi ha un botó de direcció així m'agrada, botó de direcció ah, llecció havia entès allocació la segona vegada vostè, dius, no dir, vostè és dius, un dius, mal aquestes pensat aquestes taules de so d'avui en dia escolten, són tan modernes que ho fan tot home, jo... home, si hi ha el sexe virtual mm. perquè no pot haver això Eh, jo jo no faria preguntes a un tècnic de so perquè hi ve saber que ens explicaran els moments de solitud, quan està la ràdio sol, que no hi ha ningú més jo no bé, preguntaria res, jo no preguntaria res. bé, els hi deia que tenim el tècnic de so tenim a la redacció el senyor Maneu Pinheiro la coordinació la farà el grum eh, després tindrem doncs, el senyor Jaume Capdevila Cap de Vilacap, que ens parlarà doncs, de coses de l'humor gràfic perquè ja vostès que és un estudiós de l'humor gràfic no tan sols d'aquí sinó a nivell mundial després tindrem el senyor Sergio Fidalgo que ens farà cinc cèntims de la presentació que va anar del cogut? Va anar vostè, també? Doncs sí, senyor. Hi vaig anar, és més, em vaig quedar fins al final i puc donar fe de que hi havia cava. El senyor Fidalgo inexplicablement va marxar abans del que tocava. Eh, bueno, ja ho fa ell. Ja, però senyor que... Fidalgo, quan va amb una presentació, mm. entra, mm. escolta dos minutets, agafa la copa de cava i se'n va. Ja, però és que ell no, no va esperar que servissin la copa de cava. Va Setmana marxar abans, abans de que donessin el cava. Bé. Molt... És fa, mi, és... fa, fa bé de dir-ho perquè diu que passarà, farà el reportatge, farà la ressenya de tota la presentació amb la qual cosa i no, ja m'explicarà què Jo que ressenyaré un, un fenomen que va passar, per... quan jo vaig negar vaig observar que hi havia un gran desplegament policial, estava al centre de la zona tallat al trànsit, és a dir, la zona de passeig de Gràcia Gran Via, de les Corts Catalanes, de la ciutat de Barcelona, estava tallada al trànsit, i em' m'haig preocupat molt, no? Perquè dius, ostres, això... Ja em busquen. No, no, no, jo dic, amb les connotacions que té el Cucut, perdoni, eh, que... La gent no se'n recorda, ja, Que no se'n recorda. Escolta, escolta, escolta, he estat fullejant el llibre de l'en Cap, ja el que recomano, per cert. Mm, jo, jo, jo, tinc, jo també el tinc. Jo, no, no, jo espero que me'l regalin. Mm. Doncs, el que deia... És home de fer, vostè. És home de fer. No, no, ja me'l compraré. No, però eh, vaig trobar que tenien acudits molt cruels. Sí, eh? però... i alguns encara són vigents. Amb la ingenuïtat de l'època, però no ingenuïtat, perquè, escolti, feien acudits del Titanic. com si ara comencem a fer acudits les Torres Bessones o alguna cosa per l'estil. Però és que en aquest país... Un de transgressió salvatge. Sí, però és que en aquest país va haver algú que va inventar el políticament correcte. I aquí l'humor se'n va ressentir. Perquè, clar, ara tot ha de ser políticament correcte. Ara tots són col·lectius i lobbies que no s'enfadin per segons què. M'entenc, mm -hmm. vostè? No, no, l'entenc perfectament, perquè sí jo estic intentant fer la, tras la traslació d'aquests acudits que havíem fet sobre el Titanic, que bueno, va ser la gran hecatombe d'aquella època, mm -hmm. només superava la Guerra Mundial que va vindre un parell d'anys després, no? Però, escolta, vaig quedar sorprès, sorprès. Això és molt salvatge. I jo crec que no ens atreviríem a fer segons quines bromes en radio o en televisió. Pol políticament correcte. Sí, sí, sí, sí. ja, ja, això, això és el que té el políticament correcte. Que quedem bé tothom però quedem frustrats interiorment. M'ha quedat sí. bé la frase? Exacte, és més que hem bé en tothom, excepte la gent que estàs fent alguna cosa de nosaltres. Ah, també està bé la frase aquesta. Doncs els hi deia, tindrem el senyor Cap, tindrem el senyor Sergio Fidalgo, tindrem el nostre crític i Companyia és el mateix en companyia, que avui no ha fet els talls, però ja veurem què farà que el senyor ens agafi combragats però tampoc necessita els talls per criticar-nos és no. més, no cal ni que ens escolti per criticar-nos ja directament sí, ens directament ell, ell va a Pinyo Fix eh? diu, són dolents tra, tra, tra", i ja està, i ell s'ho va fent per exemple, jo no he seguit la jornada de Lliga de setmana, però ja puc dir que l'Espanyol no ha guanyat i segur que no m'equivoco. L'espanyol va guanyar. Què diu ara? Està sí. o sigui, fent que de, vostè malament. A veure si vostè té nassos, té el que ha de tenir, sí, sí, sí. i avui quan truqui amb el senyor Fidalgo li diu felicitats. Per primera vegada amb molt de temps, l'espanyol va guanyar l'últim minut. Ah, sí? Eh? Sí, sí. Llavors sí. ja han invertit les tornes. Sí, sí, no, la... sí. Home, eh, jo... Va començar perdent, va empatar va sí, sí, guanyar, sí. li van empatar i tothom ja hi som, ah, ja hi som, i al final pam. És ah, doncs nosaltre felicitaré contra qui jugaven. O sigui, havia arribat contra el, el Rayo cas. Vallecano. Ah, no està, està bé. Dir, perquè parlar per igual no sabia presentat el rival i per su van guanyar en l'últim moment. No, vostè, no, no. vostè, sempre fent amics, eh, entre la no, colònia Parica, no? no, no Mala. Si és la colònia de Perica, ho tampoc també tants tant sense amics. Molveix, segueixix. No... Segueixix. Ara tampoc estarien parlant d'un club de masses, ho dir precisament. A mi, sembla sonar aquesta no, dinàmica ja. com d'aquestes eleccions, que no sé per què em diuen eleccions quan no són eleccions, perquè és una societat anònima, anònima esportiva i es a de sumar accionistes, no? Sí, però sàpiga no? a veure qui, a qui designen com a conseller delegat o president. Mm -hmm. A quan cotitgen les accions de l'Espanyol? No tinc ni idea. Això el senyor Fidalgo ho sabrà. No, perquè té una mica que és accionista. Ah, no és accionista? No ho sé. No sé. Escolta, m'està de freudar com a pericol, aquest home. Escolta, pregúntin-hi a vostès. Jo no, no soc el germà del senyor Fidalgo ni el pare Segur del senyor no? Fidalgo. No no. no, no, no. I el de... fill? No, el fill tampoc. Pensi, pensi que eh, la meva silueta física és diferent del senyor Fidalgo. Això és veritat, veu? Veu? Doncs pues aquí hem acabat. vostè li té un aire a Jean-Claude Van Damme i Arnold Schwarzenegger. Que... Exacte, exacte, exacte, barrejats. Exacte. Doncs eh, després doncs, parlarà el senyor professor Brau dintre d'un momentet. Exacte. I també parlarem amb la Genet Selma, que és colectora d'un llibre que es diu Diners, sí, gràcies, que és de eh, microeconomia. És a dir, eh, amb el llibre t'expliquen com arribar a final de mes en quatre duros. Però això no és microeconomia, això és religió És com aconseguir un miracle Va, Doncs ell ens ho explicarà d'aquí una estoneta Doncs eh, Després de dir i tot això Recordar-los que aquest programa està presentat pel senyor Josep Braut I per un servidor, Lluís Regasens Lavi Posem un pèl de música per fer veure que entrem amb la secció del senyor Braut. I jo vaig fer me una mica d'aigua i això respira Exactament senyores i senyores, doncs ara és moment de connectar amb el professor Braut que el tenim aquí al costat, amb els seus colsotets posats per sobre els pantalons com si fos un superheroi per parlar-nos d'aquestes notícies de la notícia de la setmana Hola. la seva notícia de la setmana Hola, bon dia. Bon un, un dia, petit matís, eh, estic pensant que veure, un superheroi, ja eh, ha dues maneres de col·lectius humans que poden portar els colsotets per damunt dels pantalons uns serien els superherois com per exemple el Superman, que és el més famós de tots en aquesta categoria, el Batman, el Batman també, però també hi ha una altra possibilitat que són aquestes persones que estaven aparcats amb el cotxe, en un mirador, en un polígon, al, en algun lloc discret i apartat, ja han hagut afanyar se ràpidament, vestir-se i marxar, i amb les presses doncs, no ho acabes de posar. Generalment, aquesta gent... Vaja, jo li parlo quan jo era jove eh? La I hi viu tu moure aquella època? Sí, mm? sí, sí. D'on no, es, no es pensa que ve la cançó d'aquella que diu que el que costa fer l'amor t'hi uns un 5.000 han pensar, sí, un cinquamilac con aquests cons Sí, sí, sí, sí, sí, és molt bona, sí, molt bona, molt bona. Pues si d'aquella època, escoutim, ah, sí? o menys fins mm. o o posterior. Donsem lo que es feia ràpidament la roba interior El que nan portava perquè no amb les coses perquè roba interior, no ara com ara que ensenyen la marca i a ja, la goma, no. Ja va ser qüestió de cotó i mm havia -hmm. vagades que feia els colsuts de la iaia. Sí. S'agafava i es posava dins la buxaca. Ah, si s'havia de sortir corrents. No es feia el paperina posant-se la roba interior sobre els, pa els pantalons. Doncs això està molt bé. Doncs, doncs vinga, som-hi. la notícia ben. de la setmana. La notícia de la setmana no podria ser una altra. Eh que eh, les eleccions però no farem un, un, les eleccions i el referèndum les eleccions o el país galec. exacte com, bon Clar, que, bueno, sí, <laughs> sí, aquest diumenge hem tingut eleccions a Euskadi eleccions a Galícia i referèndum a Islàndia sobre la nova Constitució són tres esdeveniments que han tingut lloc al mateix dia no farem una anàlisi de les eleccions no, no, no bé, gust, si, el, eh, total... si el senyor, si senyor Fraga aixequés el cap estaria a ja tota la banda gaiters Ai, a la plaça Lobratoiro Tindria ah, 20 diputats oi... més, encara. Oi... Exacte. No va per la cosa, no va per la cosa. És a dir, jo crec que Fraga va votar, com que ja és habitual... la gent Com? Que... Sí, com que la, com que la dreta a llocs de la gent... De profundet... m'ha dit? Ha dit de frauda? No, he dit que Fraga avui votat. Ah, no. <laughs> Que és una manera de dir que de frauda perquè voten els morts, és igual, no, no, no estem ara per caritges i demandes. No, que si no demanes, estem a no, no, no. No volem que la Sánchez Camacho ens enviï aquí la cabra de legión. Doncs el que dèiem... Eh... Si la fete que el mateix dia ons votan bascos, gallecs i els islandesos. L'any passat per a aquestes mateixes dates va coincidir la fideeta amb l'a mort de Gaddafi. Jo la secció d'avui està dedicada a casualitats i coincidències. És um, un tema si que... busca sempre hi ha casualitats eh? exacte, és un tema que podria donar ben bé per fer tot l'any, ja tot l'any el programa de ràdio i no parlar d'una altra cosa com no siguin i coincidències així que he fer una mica de selecció molt, molt pillada, vull dir molt pillada vol dir de coses molt diferents per, per no, no tornar-me a monotemàtic he aconseguit sis punts, quan de temps tenim? 10 minuts, 10 minuts si no pateixi, no pateixi intentaré fàcil, fàcil, no jo vaig prevent exacte, la fàcil, primera eh, té a veure amb una data que tots coneixem, que és el dia de Sant Jordi que coincideix amb el dia del llibre el a la rosa, a l'espiga i el llibre que es regal. Eh, per què se celebrarà el dia de Sant Jordi? Per què es regala una espiga amb la rosa? Pregunto, que no és un símbol de fertilitat. L'espiga és fertilitat i la rosa és bellesa. Carambes. Aquí està el tema. No? Professor, ja ara, ara m'ha deixat, bre... deixat boca eh? De Exacte. Hauria de tornar a veure aigua. Exacte, bé aquí, bé aquí. Doncs el que eh, la qüestió és per què? Doncs perquè eh, resulta que el dia 23 d'abril de l'any 1616 van morir tres grans referents de la literatura universal. Un era Shakespeare, un altre era Cervantes i un altre era l'inca Garcilasó de la Vega. Uh -huh. Va ser el primer gran autor llatinoamèricà que més s'escrivia tant en quechua com en espanyol, dominava les dues llengües. Val dir que l'any 1616 van coincidir perquè es va fer l'adaptació del calendari calendar Julià al Gregoria. Això vol dir que es van haver de patar una setmana i mitja pel mig. Ah, això és el que fem alguns, també, en la nostra vale, biogràfica, o sigui, no? Dir... Que si vostès es mora durant aquella setmana, que no li celebren mai el... No, simplement el que, que coincidit amb molta més gent. Però és que no és només això. He sat més escriptors morts el dia 23 d'abril, ja mm. posteriorment al 1616, i m'ha sortit una llista de més de 60. Ben, Bé, és que avui en mm. dia qualsevol escriu, també. Eh? També li dic, vale. ara, o sigui, difícil, difícil, però miri, no és, Però és eh? molt perillós, perquè d'aquesta 60 m'han sortit més de 40 que són del gènere romàntic en les seves m, diferents especialitats. Un és, per exemple, l'alemany Friedrich Müller, que és membre de la tendència estar -um drunk, és a dir, la, una tendència que seria del romanticisme allò tètric, terrible, o sigui, el que vull dir seria un gòtic, sí. però del segle XIX, no? XIX, primers del XX. Uh -huh. William Worshaw, un que era d'una escola que es feien dir els laquistes, laquistes de, de la paraula anglès laic, que vol dir llac, i perquè tenien ah, el costum d'anar davant del llac a inspirar que era que es dedicaven a anar a la can, els als... també podria ser, però no. No, no, no, anaven davant d'un llac i, anaven, i dins del llac buscaven la font d'inspiració. Això vol dir que quan feien els seus viatges sonírics i tal... Dintre del llac, com, a veure, seien, suposo, la voreda, el llac. La majoria sí, però algun d'ells que va morir tràgicament, enfogat al llac mentre s'intentava tenir una experiència de que gandria amb l'isèrgica, va passar això. També es va veure un altre cas, d'un que va voler ser explicar una història romàntica, va anar amb una mossa i va morir d'hipotàrmia. També, és a més aquesta fantàstica que es cola Tenim un altre, el francès Jules Barber d'Euvry, que era un <ríe> que Ma... m va d'esplicar d'aquest senyor. Doncs que, estava, que era un fantasma per començar, que era, era un dandi i de la, membre de l'escola dandista, és més, ell s'autoperodiava, es disfraçava de dandista i com bon dandi va tindre una evolució al final de la seva vida, quan ja va veure que les drogues i els excessos els passaven factura, es va convertir brutalment en el catolicisme més integrista i va fer una societat catòlica que es va dedicar a perseguir a tots els seus col·legues a l'home, doncs, eh, seguia I la, i, de dandi, amb el ah, subastor, assaltava els fumaders d'opi de París, o sigui, ah, el, el, perquè en aquella època encara no existia aquesta legislació antidrogues que tenim aquí, i anava penjant d'absenta, no? Exacte, és bé, és, sí, no, no, les licoreries d'absenta, ah, els bordells on ell tenia el carnet VIP, anava allà ja, i, i els càstigava i tal. Una altra, més que ha mort, doncs, Eugenio Noel, Teresa de parra, un fotiment d'escriptors. Jo, doncs, destalco ja una última, una dona que diu eh, Karin Boyer i vosaltres... Bolle és ara bollera? no, sí. Ets, no eh? sé doncs ja, era. Pillat, eh? Pillat. Pilla, per pillat, però és que ho era. era. una escriptora sueca i que era lesbiana i que es va, va divorciar del seu marit i es va liar amb una dona de nom difícil de pronunciar, ho intentaré, Gunnel Bergström. Això podria ser una senyora ma, o podria ma, ser un moble de l'Ikea, efectivament. Sí, m'agrada perquè vostè no té ni punyetera i de suec, però com que li posa... Exacte. Exacte. sona bé. És que ho intento. Jo ho intento, jo ho intento. No, no, no, si no, no, no. algú suec entrant s'es va, ja que, ja doncs res, a l'últim de la xeixantena d'escriptors que, que m'han mort he trobat un altre molt interessant, anomenat Paul Ertman és un escriptor nord-americà era escriptor, era economista, feia novel·la negra, misteri, intriga pensi que estem parlant de persones de singular tan singular que és de les poquíssimes persones que li han prohibit l'entrada a Suïssa per estafador imagini's com era que, que el propi govern suïsse, tu ets massa estafador per nosaltres, tu ja no entres ni a Suïssa Mare de Déu, senyor Correcte, Escolti, això, això sí que no, no, faci, faci. Minutes, eh, cari, doncs que m'ha agradat. Un altre cas, és un altre de al mund de la literatura i passem a coses més mundanes, com per exemple els accidents de trànsit. Ens trobem que era l'any 1975, al Carib, a les Illes Bermudes, a l'illa Bermude, concretament que és la capital de Bermudes, un mm -hmm. un home anava en un ciclomotor i va ser atropellat i va morir. El va un taxi, que és el que va passar un any després. Doncs resulta que el ciclomotor no estava en mal estat i el seu germà el feia servir. Al mateix lloc també ho van atropellar. Sí, senyor. No això, només el va atropellar, que va ser el mateix taxi. Això són a llegenda urbana, exemple, allò de la, de, la, de la nena aquella de la corba. Eh, Val a dir que... un accident! Eh, sí, hi ha una diferència. Primer, que la nena de la corba... És, és de debò, també la que jo me la vaig trobar, la noia de la corba, jo... Ah, és veritat? Vostè sí. se l'ha trobat? El que passa que després em va demanar 50 euros per fer-ne un francès. Però això és un altre sí, tema, bueno. no, no parlarem d'a jo, jo sec no en banc, sinó en un, en un lloc que havia sigut una, una entitat d'estalvis i sí. tenen el que és la finestra, una repisa molt maca. Mm -hmm. I a que vaig esperar la meva senyora i sec allà. Ja veig mm -hmm. veure que venia un senyor amb una noia de bon veure mm -hmm. i es van estar una mica i veig que el senyor diu i he arribat, eh? eh, eh vaig saludar el meu amic, adiós. I se'n va. I diu, és es que se m'ha posat al costat i m'ha dit Uh, dones 50 euros i et faré un treballet eh? no, no, no, doncs pues dóna'm en 20, no en Diu Dona en 10, està per halar i tal i al final l'he vist a vostè i pensant mira, ara me la trauré de sobre Tomà, això està, està uh, riu no? sí, sí, prop d'on del... és el Bailem 22 ah, alerta a les dues del migdia alerta, doncs mira, mira. Uh? No, no es para cost... no seria el centre d'estudis jurídics? que està allà mateix. Mm. Ho dic, dic perquè, a veure, no, jo sabia que la justícia està malament, però no fins a aquest nivell. Ah, què, carellas no sé. amb els advocats. No, amb els, es fiscals, amb els procuradors, amb els notaris, <laughs> amb els secretaris sí, judicials, sí, sí, amb jutges... Sí, sí, sí. El col·lectiu és ampli. Sí, sí, sí no. Podria ser una mossa de l'esquadra. Sí, sí, En fi, no. Doncs eh, em va fer gràcia el pobre senyor. Fem el parèntesis continu. Sí, sí, només dic que he aconseguit una foto del carrer de Lilla Bermuda. Com que això és ràdio, no puc mostrar la foto, però foto del carrer on va passar. Ah, sí? Perquè hi una placa commemorativa que diu, aquí van morir els germans... Bé, no és una placa, és una mena com una cartornia plastificada, però s'ha s'explica el fet. En el qual, no sé quina intenció tenia, vull creure que la intenció didàctica, de sisplau, vigileu amb el trànsit. Més coses... Ah, em queda sí, pròxim sí. temps, em queda sí. pròxim temps. Doncs a veure, per exemple... Ja n'hi parlant de més. No? Mira, una altra coincidència. Eh, aquesta va córrer l'any 1991, va ser el mes d'octubre, i va ser a la ciutat de Saragossa. Un comando de tarra es disposava a cometre un atemptat, és el que els comandos de tarra, són atemptats, no, no, mm -hmm. dius, no, anem a portar regals als no, no, això, això fan, seria fan el Reis atentats, sí. és un altre comando, és el comando del és una altra cosa, no? Doncs res, preparat el seu cotxe a bomba i tal, i què és el que fa Per fer un cotxe a bomba es roba un cotxe i es falsifica la matrícula. Mm. Normalment agafes un cosa que sigui en condicions, que sigui discret, que funcioni. O sí, sigui, primer, primer error es van perdre, o si sigui, van però no tocaves, es van desorientar, normal no existia encara el navegador el GPS. Segon el cotxe s'espatjà, es no de tant poc pensaven i eh, la tercera i més preocupant de totes. Resulta que eh... Van demanar ajuda a una persona, que els ajudés, sisplau, que els orientés, que els, que els ajudés a i tal, i en tan mala sort que la persona resulta que era propietària d'un cotxe que tenia exactament la mateixa no, matrícola, un Renault 11. Com a dada complementària, podem dir que el nom de en qüestió, d'aquest etarra tan malestruc, que s'anomena Juan Jesús Nervés Gónyi i que el seu malnom era El Pajas. El Pajas. Ignoro que està fent actualment a la presó aquest home, però vaja, molt va puc va. imaginar. M'ho es deu guanyar un sobresol ah, exacte. Més casos eh, quan em queda Li queda minuts? dos minutets pelats Ostres, doncs eh, és que ah. ni... a veure com ah. Un és el cas de James Dean eh, que amb el seu cotxe, eh, anomenat el Little Bastard, eh, no només va morir ell, sinó que a l'automòbil eh, va ser o sigui, així ràpidament li va què, caure... què li va passar amb el senyor Ging? No, li va morir, però és que després ja. un que va agafar el cotxe, un col·leccionista, li va caure sobre a morir, un altre es va comprar una part, la posa en el seu cotxe a carrer, es va xocar i va morir, eh, va ser reconstruït, i el, el, el garatge on es va reconstruir es va cremar, tot i que el cotxe es va salvar, va ser exhibitar una fira a Sacramento, Califòrnia, on va caure d'un pedestal sobre l'estava i va trencar el maluc noi, i després, mentre ho, es, ho transportava una altra ciutat, perquè els fanàtics ja ens indueissin, doncs resulta que es va estar veia contra una botiga. La maledicció va acabar l'any 59 quan el cotxe va acabar partint-se inexplicablement en 11 trossos. No tenien inexplicablement perquè amb la de Mastogotx que havia robat sí, no, no, ja, ja estava tocadet. Això I... em recorda el Tutankamon, eh? Exacte, la, la maledicció de Tutankamon. Doncs, com que només en, en queden 30 segons faré una de molt breu, tot i que així sí, bueno, després bé. parlem més. Sí, home, sí. L'any, eh, una casualitat El 28 d'octubre de l'any 1900, es va fundar el Real Club Deportiu Espanyol i resulta que el 28 d'octubre és un any amb mala primera perquè El 28 d'octubre no, serà l'any 1900 ah, Perdó, el dia El dia, el, no, no, el dia. El, el sí. dia 28 d'octubre porta mala sort Primera perquè va apretar la primera bomba atòmica Segona perquè es va fundar i destruir la Checoslovàquia Això a fer la Constitució Europea que ha tingut tan mala sort i es van estrenar amb invents tan útils com el láser risc Com es pot veure, jo crec que el problema de l'espanyol és, de... és fundacional Ja yeah. Vostè s'hi ha fixat que en allò de la bomba atòmica... Sí, la primera, la de la sí, Sabaniu sí, Mèxic, sí. La, ah, no, llavors jo li deia la que van tirar al Japó, Hiroshima. No, això va ser no. després. Doncs aquell, aquell senyor que la va tirar és un heroi, i si haguessin guanyat la guerra als japonesos seria un criminal de guerra... Uh, exacte. Bé, de fet, eh, ua, això ho donaré per un programa sobre la biografia dels que anaven en l'enola gay. Els sí, això és una altra. Perquè també un avió en dir-se gay, Déu-n'hi-do. Són dos quarts. Anem als consells publicitaris i continuem davant. Ràdio Martorell 91.2 FM Ahà, uh ahà. -huh, uh -huh.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 La república invisible un programa musical de ràdio Martorell tots els dimecres de dos quarts de deu a dos quarts d'onze de la nit la música i les històries que s'hi amaguen al darrere una visió integradora del passat, present i futur de la disciplina artística més popular sense etiquetes ni prejudicis per oients inquiets que senten i estimen la música La República Invisible, els dimecres de dos quarts de 10 a dos quarts d'11 de la nit. 12 i 32 minuts del migdia continuem en a al Estudi Central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada. I ara anem a parlar una mica d'economia. Eh... Economia domèstica, economia quotidiana, economia de proximitat. Molt bé, senyor Braut, vostè Gràcies. està sempre a la guai del què. No anava a dir que... Omplim de... buits, tapant forats. Perdoni'm? Omplim buits radiofònics, sí, tapant, forats. Silenci, tapant forats, eh, no ficant-la ja no... on fa falta. La falca, vull dir. Fa falta, molt bé. Doncs, eh, no, anava a deixar l'economia perquè parlar d'economia no és nou. No, és el tema de moda. És el tema de moda, crisi, economia, etc. Però eh, ha sortit un llibre que es diu Diners? Sí, gràcies. Que són els secrets de l'economia domèstica, és a dir, eh, és un llibre que ens explica com en quatre duros pot vostè arribar a fi de mes si que cobra els quatre duros, perquè si no els cobra clar, evidentment ho té una mica malament. Llavors, si no, jo em torno al que deia, al principi, no és un llibre d'economia quotidiana ni d'economia de proximitat, és un llibre de religió i de miracles, i de fenòmens paranormals, si vostè m'apura. Eh? Doncs, com que no ho sabem si és així, parlarem amb una de les autores, que és la Genet Selma, l'altra autora és la, la Rosa Muro. Genet, bon dia. Sí, hola, bon dia. Bon dia. Estàs d'acord amb això que diu el senyor Braut, que és quasi, quasi un miracle poder arribar a final de mes? Depèn, depèn de com ho anem enfocant. Mm? Uh, a veure, potser com estem acostumats a viure fins ara, potser sí, mm -hmm. però hem d'aprendre anar veient nous horitzons i noves maneres d'ingressar diners, no només a través d'una feina habitual, o no, no només a través d'un sou. Mm -hmm. I això és el que també intentem comentar en un apartat al llibre, mm -hmm el llibre ah. aquest eh, veure, una de les coses que diu és que eh, prescindia de les targetes de crèdit que hi ha molta gent que va vivint a crèdit o sigui mig mes paga amb targeta de crèdit, quan arriba a final de mes li descompten allò i sempre estan trempats amb la targeta és sí, un crèdit. futurista, que viu avanç... són avançats al seu temps també, perquè estem visquent ja el dia 15 del mes següent jo, no? sí, és una trampa mortal però molt mortal eh? eh, primer estem gastant uns diners que no tenim que no mm. sabrem si arribem a tenir o no mm. I, a més a més, estem pagant tres i quatre vegades més l'import que hem utilitzat. Clar, perquè cobren interessos. No feia aquesta cara, senyor Brau. Com es nota que vostè no, no, no. no té ni targeta? No, no és que a no m'en donen. No, no, oh, a no, veure, jo... jo a veure, habitual de targeta de dèbit, és a dir, és pagament a l'acte, uh -huh. i el que sí que m'he trobat en més d'una ocasió és que no accepten targetes de dèbit. Allò que vas de vacances a algun lloc, dius, vull llugar un cotxe. Dius, sí, però has de, una, has de pagar targeta de crèdit i no pas de dèbit. Dic, però per què? Dic, ah, no, és que no sé què és Bé, llavors el que sí que s'ha de fer és tenir la precaució de mm, posar els diners a la targeta abans que arribi el rebut. Mm -hmm. Però no? sobretot no tirar mà... De que és millor, eh, tot i que no és convenient, però és molt millor demanar un crèdit personal, mm -hmm. que l'avantatge que té sobre la targeta de crèdit, a més a més, que el crèdit personal té un termini final, mm -hmm. la targeta de crèdit, la trampa més gran que té, què passa? que sempre estàs de i sempre la vas utilitzant. I sempre es va engreixant més lo que deus. Clara i arriba un moment que tu ja no pots tirar més a la taseta perquè ja has gastat tot el saldo, deus molts diners mm -hmm. que si algun mes no pots pagar poden inclús reclamar tot l'import que deus o sigui... Mm -hmm oblidat, o sigui, les targetes de crèdit haurien d'estar totes cremades Veus, veus, senyor Braut? Però això ja passa, és el que fa la gent quan ve en rebaixes no, i nadals, sí, cremen, sí. la fonen La, la cremen de tant tan passar-la pel, pel de sí, és, que és una és altra cosa, senyor és, Braut És el fregament sí. sí, parlàvem d'un altre triplu de cremament Escolti, vostè eh? sí. ha fet esment d'altres fons d'ingrés o sigui, altres fonts d'ingrés més enllà de la nostra nòmina principal, estem parlant d'apologia de la pluriocupació o d'una altra cosa? <laughs> No, estaríem parlant d'anar a aconseguir que posar els diners de manera que vagin treballant per nosaltres. És a dir, a vegades el fet de fer un llibre, mm -hmm. uh, pot ser que et vagi donant una sèrie d'ingressos um, poquets, però bueno, et va donant com uns ingressos passius, tu tens una feina mm -hmm. important que és a l'hora de fer el llibre, eh? Però després, quan es va venent, ja és una feina que són uns ingressos que tot van venent, que es diuen ingressos passius. Mm -hmm. Que són uns ingressos que tu tens sense haver d'estar allà ja treballant. Perdoni, una pregunta, senyora Selma. Clar, sí. vostè diu, hem de posar els nostres diners a treballar per nosaltres, però això és un perill. I ha la possibilitat que els nostres diners siguin acomiadats, siguin despatxats. Allò, jo havia deixat aquí 100 euros en aquest compte corrent. Ah, però se'n fem fora, se'n per divabentar, no, no rendiem prou. Què fem? Ah, què fem? Bé, en principi sempre que posem diners a treballar hem de pensar que són diners que nosaltres hem apartat per aquesta finalitat. És a dir, també ens podem trobar eh, que fem una inversió i sigui fallida. Pot passar. Per això és molt important sempre que siguin diners que nosaltres hem reservat per això, que no els necessitem per, una veure, de dir, eh, els trec del menjar o els trec... No, no. Són uns diners que nosaltres hem anat reservant cada mes per això, per anar aprenent a fer això. Que saps que no els necessitaràs. Exacte. Perquè eh? vaig estar llegint l'altre dia que el 70% de les famílies eh, li costa arribar fi, a fi de mes o no arriba a fi de mes. Per tant, si té un imprevist dius, oh, se m'ha espatllat la rentadora, doncs han d'estar, potser, mig mesos més rentant a mà. Uh -huh. Sí. Perquè o... no tenen diners per fer front a això. O en aquest cas, doncs, que s'hauria de tirar d'una targeta de crèdit o d'un crèdit, perquè clar, sense nevera, bueno, sense rentador encara podem viure, però sense nevera ho tenim molt complicat. La, la fresquera, la fresquera. La gent abans deixava les coses al, al safreig i se li aguantava ben bé que se li aguantaven. Escolti, eh? sí, sí, però havien d'anar a comprar més sovint. També és veritat, també és veritat. Sí. Una pregunta, uh, des de fa m'atreveu a ben bé 5 anys, des del 2007, que sí. se'ls està repetint un mantra que és, hem viscut per damunt de les nostres possibilitats, hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. Vostè què en pensa d'aquesta frase? Perquè... que hem viscut enganyats. Ah. Ens, hem, ens, hem enganyat. ens hem enganyat. Ens han enganyat i ens hem deixat enganyar. Ens hem enganyat nosaltres també. Sí, sí, sí però ens han enganyat i nosaltres ens hem deixat enganyar. També, també clar, clar, clar. O sigui, hem viscut una situació irreal, amb això mateix que dic. O sigui, eh, compri avui i pagui d'aquí cinc mesos. Mm. Wow. Mm. Sí, però pagaràs, eh? eh? Pagaràs, però compri avui sense interessos. Mentida. Compte amb el contracte, a veure mm. què et posen per allà, no? Eh, hem, vingut, hem viscut pensant en gastar uns diners que no tenim. I això abans mm. amb els pares o amb avis, amb això no els hi passava. Ells anaven recollint uns diners i quan tenien els diners anaven amb, amb aquells diners a la mà a, a comprar. Mm. I això una mica ho hem de recuperar però que abans els pares eh, cobraven setmanalment, era la setmanada, i llavors quan cobraven agafaven uns sobres i ho distribuïen amb sobres. Uh -huh. mm. eh, això em ve cuento Em ve cuenta? És igual. No, sí, és igual, és igual, sí, sí. és igual. Per preguntar, com va néixer la idea d'aquest llibre? Com va néixer la idea d'aquest llibre? Sí. Per veure, què fer un llibre així? Uh, estava amb la Rosa i jo preparant una sèrie d'articles per un blog sobre uh -huh. economia domèstica. Si ens pot donar la del blog? Eh, sí, ara hem fet el blog també del llibre, es diu original, es diu Diners si sí, gràcies, uh -huh. i, i ara estem posant també articles en allà i sobre el llibre també. Què seria? Dinerssigràcia.com? Diners, eh, si gràcies... WordPress, Wordpress, Wordpress. No, sí, Dinerssigràcia.com si posa... uh -huh. sí. Si ho Perfecte. posen en el Google, diners i gràcies, ja surt. Una cosa... M'estava no sé... explicant d'on ah, venia no, el llibre, senyor no. Brau. Vostè se me'n va... És que no sé si diu diners, sí, gràcies, o diu diners i gràcies. Si tinc un dubte no, fonètic cas, ara mateix. Sí, gràcies, perquè ah, val, val, val. el volem Perdona, rebre. Ah, eh? val, Perdoni, perdoni. Andaven, perdoni, eh? Perdoni -te, ja no, no, que la teia. Està perdonat. Està parlant Brau. de la idea del llibre. Va sorgir arran d'una sèrie d'articles que s'estaven preparant per un blog. I vam pensar que ara amb tot aquest material reorganitzat d'una altra manera i ben endreçat i ben classificat, doncs podria ser un llibre que pogués arribar a la gent i servir d'ajut. Perquè mm. la idea del llibre no... Nosaltres no parlem mai d'un llibre d'autoajuda, sinó de multiajuda, no? Perquè mm. volem és, ajudar... És un llibre que té 115 pàgines, eh? Que Déu-n'hi-do, no? Sí, però la lletra és gran. És un, és un ah. llibre d'aquells que és agradable, que es pot llegir al metro. Mm, val. O a O a l'autobús o al tren. Eh, un llibre agradable de llegir perquè és, ja dic, és espaiós, és gran, mmm, perquè si no es pot fer feixuc. I a la portada hi ha un ou d'ort. Sí, amb els diners a sota. Sí, mm? la gallina dels ous d'ort. Eh, sí. Això, això no és una mica com allò que els gats dels xinos que van movent el braç, que diu que donen sort? Bé, val més tenir sempre la il·lusió de, de la sort. El que passa és que la sort ens l'hem d'anar treballant nosaltres mateixos. Mm -hmm. Doncs diners, sí, gràcies El de la d'economia domèstica Té 115 pàgines i val 14,95 I on es pot comprar? Perquè és un llibre que es ven eh, per la xarxa Sí, es ven per la xarxa I també hem tret ara una edició Amb llibre electrònic, amb e-book ah, A uh -huh. 6,99 ah. eh? no. Que ara també fa uh -huh. molt poquet eh? L'hem tret un parell de dies fa uh -huh. I on es pot trobar? Eh, això es pot trobar si entren a l'adreça del blog A uh blog -huh. uh -huh ja uh, hi, hi ha un enllaç directament a la, a la llibreria on no es pot comprar, és una lliria es diu Lulu. Mm. però si en el blog ja hi ha l'accés sí, No, no faci aquesta cara, senyor Grau no, no no. Lulú a vostè li sona una cosa perquè sí. té la ment malalta però existeix, és un editorial eh? Perdoni vostè, anem a veure Lulú, una dona que demana diners Perdoni, deixeu-m'ho estar dir, Aquest programa s'emmet en urella infantil i em sembla gravíssim dir... És vostè qui té el cervell malalt sí, sí, senyor, soc, senyor jo, senyor sóc Brau, Vindrà l'alcalde la... no, no, Martorell i en xaparà o... No, no, però és que ha posat una cara a Lulú Si es dies jo que sé pres, no diria res. No diria res, mira, em semblaria la marxa correcta. L'Ulú, posa el si senyor que va... Nom, cre... A veure, si tingués un nom en un Saxons, és a dir, eh, Dinering, per exemple, o Literaturing, doncs diria, és una llibreria és una llibreria seria, és una cosa així, però vostè posa L'Ulú, que és un nom de... No, no, no de jo. Esqueria. Elles, elles l'han editat a través de L'Ulú. Ah, ja, ja, ja. Amazon? Què? Eh, ah. De ah. moment Amazon no, ens demanaven en anglès, o sigui... Ah. Que dius el nom, també se les trae Amazon, i aquí el senyor Braut no diu res perquè es fa més el modern, però l'hem ah, d'anar. No, sí, no. sí, sí, sí. Ah. És que m'he comprat unes geres de pasta, <ríe> sí. precisament ara, que em faré el modern. Mm, doncs a veure, a veure ja són 115 pàgines, hi ha l'edició en paper G495, que es pot trobar a través del blog Diners i Gràcies, uh -huh. i les, una edició sí, en, en AmiBook, i i, 6,99. I, I estem parlant que vindria a un concepte de, diguem, compactació i reciclatges? no? Sí, sí, sí, també dóna idees. El que també ens agradaria apuntar és que l'1% del benefici que sí. sempre obtenim del llibre el donem, repartit entre el Banc dels Aliments i una associació sense ànim de lucre. En aquest cas, una associació que ajuda a dones maltractades. Mm -hmm. Home, el del Banc dels Aliments està bé perquè cada cop necessiten més, més material perquè cada cop hi ha més gent que sí, sí. va allà a fer cua. Mm -hmm. Clar, podem això ho, hem, podem -ho corregint si s'aplica, perquè llegint no és només, s'ha d'aplicar el que suggerim en el llibre. Ara, una pregunta d'aquestes que a mi em fa gràcia perquè diuen que hi ha economistes que escriuen llibres d'economia per enriquir-se ells. Uh, tu apliques el que he escrit en el llibre del Diners i Gràcies o, sí. o només ho has escrit i prou? No, no. A veure, uh, també és el resultat d'uns... Ja fa 5 anys que estem en un programa de formació d'inversors... Que estem treballant el tema, sí, uh -huh. sí, sí, o sigui, és una experiència... També ens vam estrellar amb un, amb un passat i, uh -huh. i ho, hem, ho hem viscut amb pròpia pell. O sigui, totes les sortides són sortides que les heu viscut en propi pell vosaltres? Sí, sí, sí, sí. parlant sí, sí. d'emprenedors de Bosnys Angels o alguna cosa d'aquestes? Eh, home, no. Jo, uh -huh. jo sí que vaig fer una emprenedor, emprenedoria, en plan... Uh -huh molt bèstia, però no ho recomano. Uh -huh. És millor anar fent, anar fent. Tot anar i que fent. diuen que en temps de crisi quan s'ha assegur de i d'edat. Sí, diuen que el, el, matei, el mateix canji de la paraula crisi és el de la paraula oportunitat. Totalment, totalment. això sí, és el mateix dibuix, em sembla. Uh -huh. El mateix canji, el mateix ideograma, sí. El que passa és que això sí que és una decisió que l'ha de prendre jo no m'atreveria a dir-li algun fes eh, tirat a la piscina com hi vaig tirar jo. Jo normalment ja vaig sempre fent, ves fent, ves fent. A caprases que, i... que internet també dona moltes oportunitats. I després les targetes de crèdit. Sobretot. Eh. I Gene una de les autores de Diners i gràcies, els secrets de l'economia domèstica, un llibre que ha fet juntament amb Rosa Muro, que té 15 pàgines i en dos versions, la versió en paper que la trobareu a l'editorial Lulu o bé a, a través del seu blog, que és Diners i Gràcies, i una altra versió, que és per a aquests senyors que llegeixen en plan electrònica en el metro, que jo no sé com no s'hi deixen els ulls, a 6,99. Genet, uh, moltes gràcies i que tingueu molta sort amb el llibre. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu-siau. I avui, senyors i senyors, eh, una mica més tard del que és habitual, eh, sentirem aquella frase que ens alegra cada dimarts eh, durant tot el dia, que és el bon dia i bon sol. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol, com estem? Bé, bé, bé. bé, bé. Avui el senyor Brau ha tingut que fer la secció seu... a la seva deshora. A deshora. A la seva deshora. No, no, se li posat molt malament o, o, o què? Li ha vingut un, un mal de panxa? O... Home, és com que tot jo vaig a deshora no s'ha notat. Ah, està bé, està bé. Bé, arribat tard, com sempre. Ah, sí? sí. Ah, tard, no? Llavors sí. arriba, dius, li t'has de fer la secció, i llavors ja l'hi ha agafat com el traspeu, perquè ell va conometrat que entre tres quarts i clac, clac, se li ha canviat ah, la... Ah, exacte. I, el, i si a tres peus, llavors ha trencat l'altre braç, perquè ara ja em porta ah, un. Poca no, poca broma, m'ha entret el que vas trair. Per això he arribat tard, precisament, perquè que em fessin aquesta operació avançada consisteix en dir, ara fes-se no hi he començat a netejar com si fos un ocellet, i m'han dit, mm. perfecte, ja podem treure el que i tal. Oh, okay. Me sí, sí, sí. I després l'ha anat a casa seva, però ho obres, a veure si funcionava. Exacte. I com, com a prova? Eh, Rectubet.com. Mm. No, no, no, el... no, no, Rectubet.com. Sí. Fent, fent solitaris. És, un bon que és una, cas, manera, que és una és bona, de bona de manera de, de provar-ho. Doncs bé, senyor Cap, què parlarem avui? No, home, avui volia fer una miqueta de balanç del la setmana del còmic social, que, mm -hmm. el solor del còmic social que s'ha fet aquest cap de sí. setmana a Santa mm -hmm. Coloma de Gravanet. No sé si heu ja ho he entrevistat. No, el... no, no, al final no, no, hem, no hem aconseguit per... posar-nos d'acord amb el senyor Plàstico, igual la setmana que ve. Sí, home, és un, és un personatge interessant perquè mm -hmm. és un activista d'aquests, sí. uh, del, del que és el, el còmic aplicat a la seva faceta... Més, més més reivindicativa, no? Sí. És un d'aquests personatges que val la pena i que s'està movent molt i que ja és el tercer any que munten aquest uh, saló del còmic social, que és un saló, tot i que modest, uh, estan aconseguint fer molt forat perquè hi ha aquesta, aquesta passió per, per la feina, aquesta passió per no només uh, utilitzar el còmic com a llenguatge, sinó mm -hmm. utilitzar el còmic com a llenguatge reivindicatiu, no? Mm -hmm. L'exposició d'aquest any que anava sobre el tema de la monarquia sí? va tenir molt, molt bona acollida, molt, molt interès i fins i tot ja sou, doncs, que ja li han demanat de portar-la a, a un altre lloc, no? és, és uh -huh. això de la monarquia està de la moda, o cagar-se amb la monarquia està de la moda, no, ara també... Uh -huh. de... eh, vostè també ho sap per experiència que va fer un llibre, eh? Sí, sí, sí ja i vam, vam fer un debat eh, molt interessant amb, amb, amb, amb aquest cap de setmana ja doncs, precisament sobre la monarquia, hi, havia, hi havia també el Ricardo Peregrina que, mm -hmm. que fa aquesta sèrie que és això de, també sobre el, aquest futur de la, dels probons en un món sí. diguéssim utòpic o, o, o distòpic no sé mm -hmm. si exactament com, com explicar ho però va, va, va ser molt interessant i a part, doncs, hem de una jornada molt interessant eh, sobre el còmic feminista, no? És a dir, de veure mm -hmm. si té sentit o no té sentit avui doncs, aquesta reivindicació el feminisme i tot aplicat eh, o explicat o utilitzant el llenguatge del còmic. No? Que estava per allà a l'Amèrica. Exacte, va venir el divendres. Que, el que, ens, que ens estem fent grans, eh? Que ens estem fent grans, eh? No, ara no. m'ha vingut a la memòria després de tants anys compartint allà la botifarra, doncs... Sí, sí. Ah en fi, li vaig explicar una anècdota només perquè ens ven trobar amb el saló còmic i ven començar a ensenyar-nos fotos de, de criatures i dius, ostres, què ens està passant? Què ens veure, està passant? Els nets o els, o els besnets? Els besnets hi ha, cap, ah, cap. Vostè, vostè és l'avi des, de, des de... Clar, vostè des de tenia 20 anys ja era l'avi. Ja era l'avi, exacte, que... sí. Però pues allò que dius, mira, els meus nets i, i, i dius, doncs pues jo no seré menys, doncs pues mira, aquests són els meus. I dius, ara, ara ens estem fent grans. Sí, però ara ens estem fent grans. Però I que duri, home. I que duri. I que, duri, i, que, duri. I, que duri. I per això m'ha fet gràcia que encara la Marica estigui reivindicant aquest tema del feminisme i totes aquestes coses. És que vostès ja fan còmic vintage. Molt bo, senyor Grau. Vostè Molt ja està esdevenint clàssic. Bé, més que ve gestorio, m'agrada més que en digui clàssic, ah, veu que bé. Mm. Doncs segueix segueixi, senyor Cap, perquè si no avui no el deixarà el senyor Braut. No, no, i ara, eh, simplement no això constatar que, que ha estat un sol còmic, que, com sempre, si, doncs, cada vegada és, eh, la línia és ascendent, no? com mm -hmm. si diguéssim, la, la primera edició va ser una cosa molt voluntariosa, la segona edició ja va comptar doncs, amb més, més suport i va ser una cosa que, doncs, que va estar... Molt bé, i en aquesta tercera, jo penso que és una edició de, de consolidació d'aquest Salvador Còmic Social com una cita eh, per recordar que no el còmic no tot és aquest aquest desplegament que es fa doncs, del Salvador Còmic de Barcelona. Està molt bé que sort n'hi ha del Salvador Còmic de Barcelona, però allò, clar, en realitat és una gran botiga, un gran de, de expositor, exacte, on el que més interessa és fer venir autors estrangers collonuts i fer venir el, tot el gran perfernali, però en realitat el que volen és que la gent Uh, compri, compri, compri, compri còmics. Ah, el que, el que en un principi el sol del còmic eh, també servia perquè la, sí, el professional sí, sí, sí, d'aquí sí, sí, sí, pogués sí, sí, tenir a baste editors estrangers. I, i, I això, la veritat és que també s'ha arreglat, és dir, ah. es fan unes jornades i es porten uns editors d'aquestes editors, venen uns cassa-talents, com si diguéssim, uh -huh. que fins i tot, jo també com, a vegades em sembla que és eh, has de tenir en el sentit en què la veritat és que venen cassa-talents, però venen això a, a, escar talents, que aquí sí, sí. hi ha gent molt bona, perquè la veritat és que hi ha gent molt bona i se'ls rifen els editorials d'allà i se'ls emporten eh, a treballar subcontractats perquè aquí la gent d'aquí eh, és a dir, per dibuixar amb, amb editorials franceses és capaç de, de cobrar qualsevol, o sigui, clar, la veritat és que paguen molt més bé pagant-te malament a França, França que exacte. pagant bé, per tant, és un negoci cojonut pels editors de França, venir que s'hagen aquí i pels dibuixants d'aquí anar a treballar a França, però oh, en realitat també es carreguen la professió, com si diies una pausa. Sí, però una, això ja passava a l'època de seleccions il·lustrades del senyor Dodein, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, si vostè sí. us recorda. Sí, és el que, que anava a dir jo, on, qualsevol... no sereu vosaltres com a professionals que us deixeu fer de tot? Perquè és que ja fa moltes dècades que és un sector explotat sí, i mal pagat, escolta. Sí, però, per exemple, en aquella època on s'estava treballant per fora, és això que diu el CAP, a Alemanya pagava el mínim, i aquest mínim aquí era molt, molt bo. Sí, sí, sí. sí. Sí. O si sigui, jo recordo haver fet feines d'agència i cada vegada que deien han devaluat la passeta com que nosaltres cobràvem en Marx, que era per l'Alemanya, <ríe> aplaudien, que... aplaudien, bien, bien, bien, <ríe> clar, et senties com un rei. No, no, <ríe> no? és veritat, és veritat. És a dir, aquí és un lloc on hi ha, la veritat és que hi ha un gran talent, gran talent hi ha dibuixants amb un talent extraordinari mm -hmm. i venen aquí les lliures estrangeres i la veritat és que pagans. a molt malament, és dir, com els autors més mal pagats de França, aquí resulta que som autors super ben pagats, és a dir que oh, ara, eh, per l'altre i a sopar amb Quim, que ara va publicar i tot sí, pagat, sí, sí. i ara doncs, l'han editat eh, en italià amb alemany i en francès mm -hmm. tota una setmana França, també fent això es van editant també en coreà i unes, unes coses així, però m'ha explicat i, ens donen uns drets d'autor que es veu que és una misèria perquè ens els hem de repartir amb l'editorial el traductor la ell és el dibuixant i llavors hi ha el guionista, és a dir, que ens dona, és a dir la misèria del 10% que ens donen de dret de l'hem de partir en quatre parts, i em surt més bé el que em va el que em van pagar aquí per fer el, el còmics sencer, uh -huh. tenint en compte que el dibuixant cobrava el poble de l'uny, és a dir, que és un contrasentit, no? Sí, sí, el sí. La, la indústria del còmic aquest ahir eh, n'hi ha per fer-se un El que passa que jo, indústria, indústria, no sé si n'hi ha gaire. No. No. Aquest, no. És la, aquest és l'altre problema. S'edita. És veritat que s'edita, però jo penso que tenim el problema de sempre és que s'ha s'edita pensant que el consumidor és burro, no? I s'edita sí. molt malament pensant que tothom comprarà qualsevol cosa. Després no compren qualsevol cosa i llavors tenen l'excusa perfecta, i veieu, és que la gent no compra. En ja, canvi, quan ja. s'editen coses ben fetes, ben editades, a un preu ràpig, la gent ho compra. I llavors s'estranyen quan diuen collons, mira, això... Ho han editat, aquests, i, i els hi el funciona, no? Com dient, que és rara. No? Uh -huh. Però... Què passa? S'estan editant coses de dibuixants que dius, fa 3.000 anys que potser el senyor és mort, s'ha fet sí, la tradició, sí, i... dius, a qui li interessan aquestes coses, potser? Sí, sí, a part del col·leccionista, dius, perquè és una no... època passada. Sí, home, eh, és veritat que hi ha un món de paradoxes, no? En el per exemple, ara mateix, clar, a la teoria de l'Aïna, que s'ha editat, S'han editat dos volums de Rodolf Topfer. Topfer és aquest uh, pedagog suís uh -huh. del segle de principis del XIX, uh, no? que, que tothom considera doncs, que és l'inventor del, del còmic que feia uns àlbums de paisatges i s'han editat uh, dues de les seves històries uh -huh. amb un facsímil. I és molt interessant, però clar, jo penso que el lector normal de, de i això és un producte que igual uh -huh. uh, no, no, no l'interessa. I el lector molt interessat en, potser prefereix... Uh, l'edició, diguéssim, original si sí, la troba preu, bé. No, no, no te'l te trobes per 30 euros però sí que, per, mm -hmm. que ets, per un preu no gaire que arribi a adquirir doncs, aquests llibres editats el 1830, el 1840 mm -hmm. i, o, o una reedició -re eh, una del 1850 no?, amb preus bastant, bastant asseguibles eh, i això fa plantejar-se doncs, bueno, moltes coses no? però bé, la, mira, tot plegat es va comptant no? el secret d'això és que no hi ha drets d'autor o no? Suposo que sí, o suposo que potser doncs, a la viuda li deuen donar alguna coseta. Esperem, esperem ah, no, que sigui no, així. Sí, si, home, si la viuda del Senat Ofer és viva, hi ha ja algú que hauria guanyat la vida, sense això no... Perquè tindríem 100 anys, no? Ja, home, que... digui, no, em referia de les altres redicions. No, sí, sí, que, per exemple, ara el que em ve la moment és que van editar una família Ulisses, que dius, jo no sé si, sí, sí. si la família Ulisses ha reeditada, no sé què dir-te. No? No, no, I no, el millor fills no, del Bene Jam, sí que potser han cobrat alguna cosa. No és dir, molt, ja coneixo no, moltes de les coses que, que allò a veure si ningú no es queixa no? a veure si sort, i ningú, no, i si diu algo llavors diuen, no, no saben uns gaire li podem donar 30 euros, ah molt bé Clar, entre res i 30 euros i un lot de llibres doncs mirem, això és un lot de llibres no? sí, sí, ja anem fent Eh, ens queden encara no dos minutets. Eh, hi ha alguna cosa prevista? Li dic perquè sí que l'hauré de tallar-tallar perquè hem d'entrar en els serveis informatius a la 1 en punt. Ah, ja l'intentaré explicar-me. No, aquesta, aquest, aquesta setmana també ha estat eh, una, un, la mostra internacional d'Homorgràfic a l'Agenaris, que és un lloc on normalment faig la crònica des d'allà. Perquè... Sí, i aquest any no hi ha anat, és veritat. Vam fer-ho al revés perquè hem fet els actes diguéssim, els actes centrals on convida tots els dibuixants els han fet a la Cluenda, que va ser que mm -hmm. cap setmana, mm -hmm. i normalment ho feien a la inauguració, i llavors eh, jo vaig fer-hi per la inauguració, perquè una de les exposicions que hi havia aquest any és la mostra, una mostra sobre el Peric, sobre aquest llibre autopista del Peric, sí. que s'ha reeditat. Que també s'ha reeditat. Que... A les llibreries això s'acaba de reeditar una, sí. una acció molt ben feta, en la qual doncs, els dibuixos se'ls ha donat eh, bé, bueno, està, està molt ben editada, la veritat, eh, clar Segurament, reeditar autopista no sé si és un error, perquè és veritat que és un gran llibre, però també és un llibre que tothom el té, és a dir, és un llibre que va ser tan venut, tan venut, segurament a totes les cases, si sou joves o el vostre pare o el vostre avi ho té, segur, perquè és que tothom se'l va comprar, aquest llibre, no? Per tant, reeditar ja no sé si és un negoci, però és un gran llibre. I s'ha de llegir una mentalitat d'aquell temps, eh? Home, Sí, sí, diu molt la mentalitat d'aquell temps, però la veritat vam fer aquesta exposició alcalà sobre el llibre Autopista de Peric, que mm -hmm. aquesta exposició anirà a cinques, ja en parlarem perquè s'inaugurarà la setmana que ve, ja sí. eh, en parlarem la setmana que ve, però mm -hmm. aquesta, per fer aquesta exposició va ser tan fàcil, perquè la meitat de les coses no s'entenen perquè tenen a veure amb aquella època, doncs, diguéssim, clar. dels últims anys del franquisme, però l'altra meitat de les coses són d'una actualitat tan bèstia, però tant, és a dir quan parla de, de conflictes del, del conflicte laboral, de l'explotació de, del, del patró, dels bancs de les immobiliàries eh, estem igual oh, que, que en aquella que fa, època fa 40 anys, eh? és a dir, és una cosa impressionant com a vegades encara, encara es manté benetre, sí. benetre a través Sen, de les èpoques senyor Cap, ara sí que l'haig detallar. ara no, sí que l'haig de tallar, la setmana que ve continuem i parlem doncs d'aquesta exposició del Peric Sitges, Perfecte, doncs. molt bona setmana igualment, adeu-siau no, no ho fa, vostè és molt local Bé, eh, dir, si, si, si, si prou feines tenim en treu talls a Ràdio Martorell, imagina't si, si els tens, els diem que vagin a buscar talls d'Austràlia no. YouTube que és el que fa tothom, veu, veu com el senyor, el senyor Braut sap del que es toca? Ja està, vostè una altra vegada amb el tema, eh? és que de debò vostè és un malalt i un parvertit i per culpa de gent com vostè i no em recuperaria mai el braç Ah, per cert, li han tret el guix ja amb el senyor Braut? No era un guix, era una vena, però... Una vena, una vena d'aquestes compressives, i ja pot moure el braç. Diu que l'ha anat a provar a casa seva, fent un solitari, i que ha guanyat. Ah, bé, eh? què et va passar, Braut, eh? Vaig tindre un accident. Vaig voler emolar el pujol i efectivament, <coughs> vaig caure i em vaig acomiar exactament el mateix braç, tot igual. Bé, eh, ja ho veieu, eh, amics? Hi havia un del tricicle, eh? El, el calp del turista... Sí, sí, Paco eh, pac Míger. ...que es va legionar pujant amb uns, amb uns desembossadors per les parets de casa seva i va caure sí. eh, i amb braut emulant en eh, Puyol. Vol dir que això no és una llegenda urbana? No, això és històric. <laughs> per desgràcia, la data de naixement i la funció és dels reis... És que Un verd primer, mm -hmm. de la dinastia de Cebolla-Aosta, per ser exacte. Sí, sí, sí. No, no, és que dóna una sensació allò que dius... No sé, en fi. Bé, si de per fem una, mica, fem una mica de música, podem posar una mica de música... Teniu el senyor Fidalgo, i això no? No, el senyor Fidalgo no contesta com és habitual... Amb... Oh, doncs si vols, no els explico ja l'última que tinc. Ah, val, perfecte. Sí, va, va expliqui l'última, posem una, una mica de música última... i després continuem. Correcte. Correcte, aquesta és encara més escabrosa. Aquesta va tindre lloc l'any 1893. M'agrada molt el segle XIX, és un segle interessant. Sí sí sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Vol dir que aquestes cròniques no estan una mica falsejades. La del rei Humbert I, seguro que no. És més, eh, no... També tenim informació eh, gravats de l'època... L'altre dia, entre vostè i jo, vaig anar amb un casori, fède, sí, digui, digui. I llavors una de les convidades diu, ui, resulta que no sé què i tal, i va explicar la típica anècdota del senyor que arriba a casa i es troba la nòvia amb el pis on han d'inaugurar, que està sí, sí, al sí. llit amb el seu millor amic i tal i qual, i no sé què. Llavors, quan diu, va, va arribar el moment del casori, va dir, no en caso i no en caso perquè la vaig trobar al llit amb aquell d'allà baix, tu no t'amaguis i tal. Diu, Com que el Covid està pagat, tu tampoc. Una amiga íntima meva i era amb aquest casori. I clar, un, que és prudent, diu, deixa-ho estar, no li diguis pas que és una llegenda urbana. Mhm? A mi que em preocupa quan això surt publicar en mitjans. Sí, clar. A veure, hi havia, hi havia un, un senyor que deia... Eh, li van preguntar... Mm, bueno, va sortir dient que ell havia inventat aquesta llegenda urbana de que el senyor va amb cotxe i de sobte es troba una benzinera uh -huh. que parla en portugués, no sé quantos, i que la moneda és diferent i que no sabia com s'havia traslladat amb el uh -huh. temps i tal. Això té I un diu... nom, se'n diu... Bueno, sí, l'home well, ho està explicant, di... diu, mire, jo Suc... diu, vaig ser l'inventor. Diu, i diu, com és que no ho ha dit públicament abans? Diu, perquè estava en una reunió i hi havia un general i em va dir, a va passar. Diu, I em vaig a cuquinar fins que no s'ha mort el general no m'he atrevit a dir-ho. nhi Home, jo sobre llegintes urbanes que tenen un origen verídic és la de l'Elvis. Però vaja, què sé, la, bueno, ja la, la que és La de l'Elvis quina? Que és viu? No, la de... Allò... La de? Ah, sí, sí. Tenim sí, el Fidalgo? Sí, sí, tenim ah, senyor el senyor Fidalgo. El nostre, ah. Senyor Fidalgo, bon dia. Buenos días. Estava l'home aquí explicant llegendes urbanes. Ah, ah qué bonito. Sí. Escolti'm una cosa. Escolti, és llegenda urbana això de la victòria de l'Espanyol o què? No, fue, fue, fue real. Ho veus? No, Tothom no... diu el mateix de les llegendes urbanes. Vinga, home, va, sisplau. <ríe> I qui no va ve, el gol? Ve, la, la nena de la jo corba. Estava allí, jo estava allí. No, no, no, es, ve, creu, no es creu que l'Estuani en l'últim minut va marcar el gol de la victòria. Fue un nombre glorioso. Me hace un beso en la boca y cariño y afecto y no haga falta. Y que el continúe y renove, porque si no... No, hombre, no, no continúe. No importa. Estamos por... entonces bajaré yo los no me meteré. No vale, vale. ¿Vosté sabe por qué le diuen Falete al Sergio García? Bueno, yo creo que por su coleta, por su aspecto... Ah, vale. O... Fra... Flamencao, ¿no? No, sé, no sé. No, no, no, no, no, no, no, no. Igual es la sección femenina de futbol de l'Espanyol. Eh... Me ha pillado, pero podemos preguntárselo a sus aficiones. No, no, no las conozco, por otra parte, pero bueno, se puedo preguntar. No creo que sea por eso, pero bueno, oye, en... Sí, en... Sí, es, sí. es un país libre. Totalmente. Sí, sí. Anemos a hablar, señor Fidalgo, de... de que usted va a estar... Jo era amb el senyor Brau, té una presentació del llibre aquell del Cucut. Sí, estuvimos, però no coincidimos casi, porque yo, yo, yo llegué pronto y él llegó tarde. Yo me fui, me fui pronto y yo sé que hasta el final, con lo cual... Sí, amb lo cual, ell va veure cava i vostè no. Jo, però, per compensar, jo vaig obrar el doble de cava. Pero había per algo mi, de comercio o cava? Només cava. Entonces, no, no he perdido nada. Home, sí, home. No, no, no, no, no, no. jo, si no hay teca, ni el, la comida de cava de Dubois, no, no, no, no, a mí... <laughs> No allò ah, no que li va eh, són els ganxitos eh, que que, és, diria que era canal i noviola eh, ara no li s'hauria de dir exacte digui digui sisplau no, no, no, no. Era, du era Dubois seguro, seguro. <laughs> marca blanca Home, marca blanca la sei muy buena el sole del mercador la gran historia del day, del día tiene su, su encanto I, a veure no m'atreveixo a part que a mi el cava no m'agrada no m'atreviria tampoc eh? le veo le veo cobarde ¿eh? sí. Jo una vegada vaig eh, comprar-me una ampolla de whisky sin, whisky sense alcohol, i vaig dir, mai més la vida m'enredaran. Bueno, a veure, a veure, a ver, usted se merece tot lo que le passe. Si, si, si compra un whisky sin alcohol, merece realmente, no solo que le peguen ni que le escupen, merece realmente pillar cagarrinas. ¿Pero qué, qué, qué, ¿Qué es esto, por favor? Ui, a més, l'ampolla eh, imitava el JB. Eh... Eh, oiga, pero eso lo compra en Andorra, supongo. Espera, espera. No no, no, no, aquí, aquí, però va durar res. Misè. Deuria anar al Radell supermercat a l'única caixa que haurien vendre. Hosti, te... no, sí, però... a ver, ja me, me, me, me preocupa, eh? O sea, ver, hostia, ¿Cómo se puede traer a comprar whisky sin alcohol? Escolti, miri, coses de la vida Un diu, a veure si a lo millor té el mateix gust Sí, sí, claro Els generacions i generacions escocesos són tontos ¿Qué es esto, por favor? Home, dius pues, ah, Acaba que de defender la media humanidad Escolta, vostè, vostè ja ho sap que avui el Barça Juga contra el cèltic de Glasgow sí, eh... Això està ple d'escocesos i de randesos Eiga, pues, Baja usted a la randes Excuse me, whisky without alcohol is good A ver qué le dicen Pobre, me insultaran Ja ho sé, sí, ja ja ho sé. que sí, merecido eh, Ja ho sé el que passa és que no he comprat mai marca blanca de whisky d'aquells que van a 4 no, o 5 euros se puede beber a veure, vostè té l'estómac molt, molt espatllat, eh, senyor Fidalgo no, no, no, no, no, no, no en serio no, no, no fuera de bromas eh, se puede beber, eh o sea, no son, no, se puede beber no, no, a ver, que no, obviamente no es un lagabolín no es un cardú, lo que usted queda pero ya, se puede beber, incluso las imitaciones de cardú o de whisky, digamos, de 12 años de marca blanca Bueno. Los, o sea, que no és no broma posiblemente se le haga mejor servicio el whisky de marca blanca de Mercadora que un Valentine's ah, no ho sé y, mayor, que sí, que, sí, o sea, que no, no va ser más nocivo no ho sé perquè a veure, dius, eh, jo havia begut Maxime i allò era molt dolent i la marca blanca i el Maxime hm? bueno, bueno, a veure que sí, que sí, però que, que, que oiga que no, no, no, no que no les coses no, no són no tan terribles Ah. No, te recomiendo, claro, que los tome con cariño. O sea, hay que mirarlo no. con amor, decirle, hola, botella, te, te, nos queremos, yo te trataré bien, tú me tratarás bien. Ah, claro, si ya dice, uy, me mica... va a dar diarrea, pues le dará diarrea, claro. Te cuidaré una mica, ¿eh? Sí te daré cari, te daré un beso sí, perdona una pregunta, mm, jo crec que vostès estan aprofitant d'una persona gran i una persona que és poc hàbil tecnològicament, es parla del senyor Monagal vostès estan aprofitant de que aquest home no té els tanys i no pot donar riscanya. perquè ara mateix el senyor Monagal agafa aquest tall aquest debat atílic entre el senyor Fideló i vostè, i el senyor mm. l'avi perdoni i és que el sí, no, no, stringa ja, ja, ja tindria tota la seva secció feta a més, el més greu és que aquest debat l'estan tenint dues setmanes després que s'hagi acabat el curs de tants de whiskies i vins que feien aquí a Martorell Ah, sí. De sí, sí, sí, sí. El senyor Fidalgo no va assabentar. No si no és no d'actualitat local. Ahí mis corresponsables en Martorell no me dijeron nada. De totes maneres, si volen, poden fer publicitat d'un octobre que es fa de fels. aquí al Baix Obregat. Veu? No, no, el Baix Obregat no. és una comarca amb vida. Amb en vi? <coughs> vi de... Amb vi de... Hòstia, no. <coughs> Deixem-ho deixem estar, deixem estar. Bueno, senyor Fidalgo, fàgim cinc cèntims de la crònica aquesta. Bueno, pues nada, eh, fue fue muy curioso, porque resulta que el, el presentador y anfitrión, Vicente Sánchez, se presentó casi a la final del acto, con lo cual... Ah, está muy bien. Está muy bien. Eh, tuvo que, Cap tuvo que hacer de invitado, presentador, moderador, y bueno, casi como se quedó fue a su casa, porque la verdad es que le dejaron al pobre, al pobre hombre bastante tirado. Uh -huh. Pero bueno, la sala era bonita, el Cava no lo probé, pero se ve que era majo, uh -huh. eh, el... Es el está ah, ah, se me dice mi Sant Ciel. ¿cómo se llama el autor el hombre este, el, el, Cap de Cap. El, el el el gran, el gran cronista ja... del cómic català de cómic. -cat ja, Jaume Cap de Vila No, el Lau, el señor Mayor que és... Ah, al señor mm... Cadena. De <coughs> que bueno, Cadena. No, lo cadena, cadena también le he tirado, por cierto. Ah, también. Sí sí, sí, sí, sí, sí, hijo. Así que señor Foqui Camarasa que se pegó un mítin y un rollo que la la gente estaba durmiendo a todos que el hombre, el hombre cerca de 80 años, pues ahí en su casa no lo dejan hablar ya, porque eso he hablar todo lo que pudo y más. Y, y, y este gran hombre, que es un legal historiador de, de, de, del, cómic, del cómic y la historia, sí, sí, que no me acuerdo cómo ni un pero que estuvo sí, magnífico. Sé qui vol dir, que va escriure... Hostia, pero no me acuerdo. Que va escriure l'humor català. català i va escriure, darrerament, un altre llibre amb el, senyor, amb el senyor Cap, que era el del Dameson, Y, espera, a veure si... Don, igual se lo puedo decir ahora mismo porque me estoy acercando... Sí, hombre, sí, Sulaidax. Sulaidax. Que estuvo maravilloso, la verdad es mm. que estuvo muy divertido. Y sí, marav... sí. <laughs> no escrigui tan, sí, tan fort, senyor Brau, que se ustedes, aunque sea un poco caro. El tinc, el, el me lo vaig comprar, me lo vaig comprar. Sí, doncs... porque se ve que la editorial no está muy generosa, eh? No, no, no, a veure, no... Van dir que no, no hi hauria llibre, dius, pues me vaig a comprar, eh? No, aquí el d'això estava mirant, el, -sa mirant Estava buscant buscan això del Soleil Però ja, ja està, ja ha arribat tard sí, sí. Senyor ah, ah. Sí, yo, rápido, Bé, senyor Fidalgo La setmana que ve ens retrobarem Perquè m'han dit que vostè tenia pressa Sí, és es que me tengo que seguir fumando, pues Pero surti... de todas formas que sepan ustedes Que el, en el fondo, como siempre un zoom más listo que yo Yo me tragué el rollo y él se tomó el cava Exacte, això demostra que el senyor Braut és un supervivent I vostè encara va amb la mà no, no, no, no. Y el señor Sanchistán. Sinceramente, también. a ver, es que yo sinceramente en tema en tema de picateo, Ya sabe, señor, Braut, que me ha visto muchas veces en el sí, sí, sí. Que doy el de la talla. Pero ese día no podía y también te, te de reconocer que, que te, te, te, te, te, te, te, te, tuve que renunciar con dolor de mi corazón a la copa Cava aunque yo tenía haya parece que hubiera ganchitos. Uh -huh. Pero siento unión cultural, eso pues yo eso puse granadaría, los estaba no porque porque cabra, hay cabra. Ya, ya. ya. Però me subo mal, me subo mal, però bueno, pero ahí estaba el senyor Brau te el testigo. Mm -hmm. El senyor Brau va deixar el pavelló de la Companyia ben amunt. Exacte. M'ho mm? vaig veure tot. S'ho va veure tot el que li van posar per al davant. I se pudo, espero es, es, es, es que me engara algo, que fuera, yo qué sé, un, una silla... No, no, no, en aquest nivell de baixa essa moral no hi arribo. Que no, que no, que no, això hizo usted ahora. El que, sí <ríe> que, que m'agradaria fer, fer un, un comentari sobre un, un detall preocupant del món del còmic, o en aquest cas de la història del còmic i de la història de la sàtira, i és que tu vas a una presentació d'un llibre, una novel·la històrica, i mm. hi ha una certa paritat, pot haver 60% de dones, 40% d'homes, si és poesia pot haver un 90% de dones i un 10% d'homes. En canvi vostè, el llibre del Cucut, tot tio, era un camp de naps. No, ens ha entrat ja la música perquè estem arribant a dos quarts i haurem d'acabar-ho aquí, senyor Fidalgo Ens veiem la setmana que ve I a tots vostès, com sempre els dic moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa Ens a retrobar el proper dimarts Música